Gaur, xerezaderen artxiboan, magi peloten zientzia fikzioa. Biarko oroitzapenak bildumatik harturik, ipuin, miren, boga-boga eta feedback. Zarreraren egilea, Ana Morales. Espaloi mugikorrak, zeru berdeak eta eguzki urdinak, Airetik gidaririk gabe ibiltzen diren automobil biribilak, bulegoak kudeatzen dituzten aendroideak, teleikastolak, meskitetako muezin elektronikoak, euskaraz abestuz arrakasta intergalaktikoa lortu duen abeslari bat, otso jendeak edo hartz jendeak populatutako planetak. Kitzi kagarria, ez da? ba hoietaz eta beste askotas ari zen idazten orain dela hogeita marurte lapur di aldean, gure gaurko idazlea. Gaur xerezaderen arxiboan maili Peloten zientzia fikzioa. maili Pelot bordele ondoko talenzon errian jaio zen mila bederatzeun eta berrogeta bostean eta bimila tamaseian zendu zen. Duzen irakaslea izan zen miarritzeko izeoan, Latina, grekoa eta frantses literatura klasikoa irakasten. Baionako maiatz aldizkariaren inguruko idazletako bat izan zen eta mila bederzioon eta laraueta bi eta mila bedazehun eta larauetamar artean, olerkiak eta narrazioak argitaratu zituen aldizki horretan.fikzioozko bi iburu plazaratu zituen. Biarko oroitzapenak ipuin bilduma, mila bederatzeun eta larogeta bostean, eta teleamarauna, novela laburra, mila bederatzeun eta larogeta zazpian, biak ere ilustrazioekin, geienak nagitegez pelenenak, eta baten bat Joseba Sarrion handiarena. bat ere argitaratu zuen mila bederatzeun eta larogeta mabian, hinduizmoa, monoteizmo mila arpegiduna izenekoa. Gure irratiako kolaboratzailea ere izan zen, eta Euskararen erakunde publikoaren nola erran iztegian ere hartu zuen parte. Larogeta marreko amarkadaren hasi eran utzi egin omen zion idazteari, ezagutu zutenek diotenez, adoptatu berria zuen umearen zaintzan burgiltzeko. Mai pelot idazle aitzindaria dugu Euskal Letretan, Euskaraz jorratu zuen bere aurretik apenas landua zen genero bat, zientzia fikzioa. Baitak hemenez irudimenez eta trebeziaz landu ere, Euskarara mundu berriak, gai berriak eta mintzaera berriak ekarriz. Ikusgarriak tira bere narrazioak populatzen dituzten pertsonaiak eta tramankuloak eta haiek izendatzeko neologismo koloretzuak, Eskutela, hau da, Ezkumuturreko telefonoa, solazkidearen holograma ere proiektatzen duena. Arroltzmatikoak, lurretik berrogeita mar sentimetroera dabiltzan gurpiligabeko autoak. Pol hau da, Galaxiako polizia, eta robopol, edo robot polizia. Lurroial lerrokorrak. Espaloietako sinta mogikor modukoak jendea har garraiatzen dutenak hirian zehar edo medikumatika, gaixoak hartatzen dituen oatila bat, baita ingel Esperantoa robotpsikologoa edo liurala deritzon droga, alusinazioak amets gaiztoak eta oroitzapen faltzuak sortzen dituena Robopolek erabilia. Baita, hipereskoa ere. Hau da, mezu telematikoak inprimatzeko erabiltzen den argizari berezizko xafla moduko bat, behin mezua irakurri ondoren subarik erretzen dena. Eta beste asko eta asko. Haren narrazio gintzan, bestalde, azpimarratzekoa da pertsonaia femeninoen presentzia eta garrantzia Askotan, historiotako protagonistak dira, emakume independenteak eta erabakitzuak, kontakizuna aurrera eramaten dutenak. Andrehen begiradatik ikusten da maiz narrazioa, eta emakumeen arteko elkartasun esenak azaltzen dira historioetan, nun pertsonaia femeninoak, euren artean solasean eta elkarri laguntzen agertzen diren. Andreen ekimena funtzeskoa izaten da historioetako korapiloi irten bidea emateko. Adibidez, ipuin batean, Andreen elkarte sekretu batek, teknika bat garatu du, bere biziko garrantzia izango duena, estatu zapaltzaileen aurkako erresistenziak bizirik iraundesan Emakumeen aurkako bortizkeria gordinaren adibiderik ere ez da falta ipuinetan. Esaterako, historioetako batean, Neonazien talde bat, bortxak eta erabiltzen saiatuko da, pertsonaia femenino bat sigortzeko, andre hori beste planeta eta beste giza arrasa bateko bikotekidea izateagatik. Indarkeria matxista eta xenofobikoaren adibidea da hori, eta izan ere, oso deigarria da pelotek jorratzen dituen gaien politiko tazuna. Imperialismoa, maleabide naturalen ustiapen basatia, saramaren sortze masiboa, gentrifikazioa, arrasakeria eta xenofobia, korporazio multinazional ahal guztidunen eta aginte politikoen arteko aliantzak Euskal Harriaren trasuntoa den leku bat ere azaltzen da historio batzuetan, izen desberdinekin. Zenbait ipuinetan, eskual herri deritzona agertzen da, Baina ESQB bikoitza AL HERA idattzita. idatzita. Herrri hori gure gaur egungo Iparre Euskal Herria litzateke, eta aipuinetan munduko estatu batuen zatia da. Bertako Bayern hiria gure baionaren bertzio futurista da. Han Sigma multinazional boteretszuak ordezkaritza bat dauka? Eta New Bayern izena eman dio iriari. Kompainia hori, edo gizarte hori, peloten terminoa erabiliz, Bayerneko jatorrizko herritarrak sigmako langilekin ordezkatzen ari da goimailako teknologia dun etxe bisitzetan. Iriko zerbitzu guztiak, kanpotar hoiei begira egiten ari dira, ostatu gehiak ere sigmaren aktira. Jatorrizko baiondarrek, larun batari turistenena eta igandeari turistartea deitzen diete. Bestalde, gure gaur egungo Euskal Herriko beste zatia, ego Euskal Herria, iranen mende dago peloten ipuñetan, Iberiar penintzula osoa bezala. hala ere, irugarren mundu gerraz gerostik Euskal Herriaren zati hori, Gaur egungo egogo Euskal Herriaren kidea litzateke hori lurralde debekatua da eta inok eztadakian norbait bizi ote den ere azkenik peloten testuak ziprestentzen dituzten xetasun xamur eta umoretzuak aipatu behar ditugu istorioak balizko etorkizun hiperteknologizatu batean kokatu Pelotek Euskaldunoi oso gertukoak saizkigun ezena eta zertzeladak tartekatzen ditu. Adibidez, aire onzien ondoan, alako batean, saskia hartuta perretxeko tanda bilen gizon bat aurkituko dugu, edo kostaldeko herri baten deskribapena, non paisaia fantastiko baten ardian, ubideekin, kobasuluetan eraikitako etxeekin, sumendiekin, zeru berdearekin eta eguzki urdinarekin, Euskal Portu arrunt bateku bizitasuna entzuten eta usaintzen dugun, edo estropa den antzandia duen kaiak lasterketa bat ikusi. Irribarrea sortzen zaigu, ognarut planetaren izena atzeko zaurrera irakurri eta durango izena osatzen dela oartzean. Eta baserritar futurista horiek, Golder Rotorra aderitzun makina sofistikatua erabiltzen aurkitzean. ez Euskal Herriaren beste trasuntoa den Berreus herrian, Turioy planetan, jendea ikusten dugunean ormetan hidroglifak egiten, sumendi labas egindako grafiti kristalizatuak ardiauntz esnea edaten, berreuzeko edari super indargarra edo Loyum deditzona erabiltzen minakentzeko eta infekzioak sendatzeko balio duen Berreuseko gai preziatua. Berreuz herri hori, biden abar, basic eta kobol estatu indartzuen artean banatua dago. 2008-i garren urte honetan, maie peloten literatur lanak biltzen dituen liburu berria argitaratu du maia zargitaletxeak. Olerki, ipuin eta elaiberriak. Testuak jatorriz lagun zituzten irudiekin plazaratu dira eta liburuak sareiak taldearen aurkezpen dakar. Eta magi peloten idazlekide eta lagun izan ziren zernbaiten zarrera itzak, itxarobordarenak, txomin pelenenak, luzien etxezarretarenak eta Joseba sarreon handiarenak aintzuzen. Udaberrian aurkeztu zen liburua baionan, magi peloti eginiko omena heldi aspaldi merezitakoan. Gaurko atalean, biharko oroitzapenak bildumako iruipuindak hartzagu. Miren, boga-boga eta feedback. Irurak lotuta daude, pertsonaien edo gerta eren bitartez, eta liburuko laugarren ipuin batekin batera, historio luzeago bat osatzen dute pusle baten gizan, naiz eta ipuin bakoitza bere eskuko aere baden. Lehenengoan, miren izenekoan, protagonistari lagunduko diogu bere etxetik iriko instalazio dotore bateraino. Patxadas eta kontu handiz jantzi eta paindu du bere burua gaur mirenek oso zeregin garrantzitsu bat baitauka aurrean. Bigarrenean, boga boga deritzonean, leiren eskatoa azaltzen zaigu teleikastolako kabina individualaren barruan, eskua lerriko itxasbasterari buruzko azalpen baten zuten etaren irudi irudizaharrak ikusten. Itxasoa ikusiko du lehenengualdiz. Azkenik, feedback historioa Cordoban kokatua dago, Iberiar penintzulan. Bertan, nizam aurkituko dugu, hoge da urteko gizona bere bulegoan bakarrik. Iberiar osoa iranen mende dago, reza aiatolaren lider guaren pean. Oren txurarte, India ere izan da iranen menpeko, Baina ezzaen esku erori berri da eta krisi horren aurrean Iran kontraerasorako prestatzen ari da. Haiatolak kontsulta egingo dio nizani, Iranen estrategia belikorako erabilgarria gerta daitekeen lurralde debekatuaren inguruan. Eta orain, entzun dezagun, magi peloten zientzia fikzioa. Miren Miren hamaz zazpi hoenetan etxeratu zen. Akitua zen, baina net zuen aztrik galtzeko. Beatearen aitzinean gelditu zen, beki elektronikoak ezagutu zuen. Atea isilki ideki zen, Bainu gelan, krabelin uzaineko bainu bat hartuta, zaila perde bat autatu eta jauntzi. Bere hilea astun gorriak lusaz horrastatu zituen, baita ere bere arpegia kasu eman ez tindatu. Arratz ederra eta dotorea izan nahi baitzuen. Bere langela koma hainean, zegoen mezu iraunkorra, poliki berirra kurri zuen. Ipereskozko osto batzen, beste mezuak, kutsatik kampoan baziren, bos minuten buruan zuntxitzen ziren. Gero, berezakuan sartu. Mainaren gainean, gorkaren potreta, hiru iruneurritan emana, Une bat behatu zuen. Bizileku uta berigiganeko atATebegiek bidea ideki zioten. Karrikan, espaloi mugikor urdinak geltokira eraman zuen. Han arrotzmatiko batean sartu. Ebilgaio horrek gurpilgabeko autobat zirudien. Lurretik berrogitamar sentimetrora airatzen zen. Karrikan aguzi eta bide bakotxak bere arrotzmatikoak zituen. Jendeak karrikaz aldatuz, ibilgailuz ere aldatzen zen. Bidaiak zergen medioz ordaintzen ziren. Arrotzmatiko guziak, sigmarenak ziren. Miren, abiatu zen. Etzea iritik hogei kilometroratzen. Esferiko taurdina urdina. Hol ubelduna. Miren eskerreko bulegoan sartu zen. Han, hil eurdindun androido batek, paperak lusatu zizkion. Bos minutuz bete zituen, Fitsa hoietan deuset zutela ahantzi pentsatzean. Gero, kafeteriara iragan zen. Angomaainta jarleku apalak, xuriak taera eraguzi edakoak. Moketak urratzen abotsa itotzen, argia, urdina, ta doinu esti zen. Mirenek dute bat galdatu eta emeki-emeki zuen. Bizikiona. Berantago, androido arroza kolorezko batek beregelara lagundu zuen, eta mirenek ekarri zinta girogilea esarri. Oea eskuineko ormaren kontra zegoen, Perdea, zango gabea, bizkozeskoa. Etzan zen, logale zen, bat unkitu zuen. Bapatean, logelaren lekuan, mendi perde bat agertu zen. Kaiolar baten ondoan, mutiko bat txistua jotzenari. Ardeak ere ikusten ziren. Mirenek begiak etzi zituen. erreka baten ondoan, zakur bat joztatzen ari. Zeruetan, zer urdinetan, arra no bat. Mireni, bihotza, pixkanaka, Gelditu zitzaion. Bere ahala eta isilki, logela bera zen, eskuineko hornma ideki, hoea eukai, gorputza erretzekora igortzeko. Egina zen mirenen naia. arreen bulegoan hamaikagarren gelako argitxo gorria piztu zen. Androidak fitxak bidalgailuan sartu zituen. Iizea etxegorritar miren 0600 bost zazpi zazpi bederatzi. Burutik sanoa bai? Ez. Eriotzaren causa, eutanasia Eutanaziaren baimena, Dr. melok emanda. eutanasiaren motiboa, eritasun ezin zendatuzkoa. Eritasuna, bularretako leproa. Eritasunaren gauzak? itsaz bazterreko kutsaduraren aurkako ormaren ondoan lan egiten zuen. Berria igor, ei Bibi irrusi zazpi bat bat lasatar gorkari. Eutanazia legeak agindu baino lehen galdatzen dut. Hau da, nire egiazko asko naia. 2040ko Ustaillaren 26a Boga, boga. Goizartan, lehiri txikiak itxasoa lehenengo aldiz ikusi zuen. Telikastolako pasabide luzean lasterka sartu, eta kapa bere armairutxora botatu zuen, arrigarria zelarik nola etzuen urratu, geatsxoetako ateak lerratzen eta lerratzen entzunez. Azkenean itsasoa ikusiko. Horai, bere gellatxoan bakarrik, entzunkariak belarrietan eta mikroa aintzinan, maisuari arpegia hiru neuritatan emanik begiratzen zion. Ikasi du zuen bezala Gure herria, ogeigarren mendean, bizatitan zen. Frantzia eta Espainia beden eskuziren. Gaur, Espainia guzia, iranetauka. Eta mendebaldeko Europa, munduko estadu batuetako, United States of the World, zati bat da. Beha zue filma. Kasue maio zue. Bine horrizkoa baita. Ikusteko zaila beraz. Itzali egin zen maizuaren arpegia. Aren lekuan, argazki xaar bat. Urdin zela pentsatu zuen leirek. Robota baten botz hitzak zioen. Una hogei garen mendeko eskual itxaz bazterra. Jendea ondarrean. Jendea itxasoa nigerika, gaurko pisinetan bezala. Itxas zabalean untzi batzuk. Ikasle bakocha mereglachoan so eta so. Itxasoko ura perdea zela ezin zinetzia. Una iturri bat. Garai hartan iturria ainitzetako ura edateko ona zen. Orai, ez dugu gehiago hurik xautzen gure iriek beren urzikinduak garbitzen eta berriz erabiltzen baitituzte. Mila bedratzeun eta laragoetama bostean, itxaso Atlantikoa zikintzaren gatik, etzi zuten. Geroostik ibai batzuk bihurtu zituzten. Besteak itxasora beti iristen direnak alegia harriperatuak dira. Orainche ikusten dituzuenak aturri eta errobia bayornen pean ditugu. Sigma gizartearen etxeak haien gainean altxatoak ziren. Eskual Herrriko mapa zahar bat agedi Baserrian, mapa hontan basenafarroa eta xiberoa deritzanetan, erreka batzuetako urak oraino ere edaten dituzte, zigintzearen aurkako horari esker nazki. Horma harek gordetzen digu, baina itxasotik zaintzen gaitu. Iru zenbakiak banaka agertzen eta desagertzen hasi ziren. Baserrian, euneko hoge tamar zikintze arriizko handi. Itxasaldean, hormatik bos kilometroaren jo, euneko mar. USV bigoitzean munduko estadu batuek hiririk geienetan 100eko 50 Leirek ez zuen ulertzen. Beraz, horma ez da nahikoa. Denak hobeki bizi daitezen zigma gizarteak beti zuen zerbitzuan bai honen entzegu handi bat antolatzen ari da. Agian zuek, gazteok, mundu garbi batean biziko zarete. Beha gaurko itxasoa. Leirek, oiu ito bat zuen. Itxasa baletik basterre Ura etzen ageri, ondarki nesko horma orma bortizki jotzen zuten. Neskatsoa nigarrez azizen. Itxas abaleko ur oliozu beltxa ikusiz beri zebasenaren arpegeak ogoratu zitzaion. Ez palu itxazaldean lan egin kurekin ginoke erran zuen aitak. Goizartan lehide txikiak itxazoa lehen aldiz ikusi zuen. Feedback Kordoba, Udaberriko iguzkian, beroa zen Espaloiak espalira mugiko rakizan Milalareunda Mazazpiko iri zaharra Hogei garren mendeko azela erran zitekeen Milalareunda Mazazpi egirako urtetegian 2008a emeretzi kristauenean Jendea, ara eta una, batzuek erloioari izo egiten, asti gutxi egoiten, baina zergatik laizteregin. Alak, behartzen astia emanen. Airean, hitzak, txisteak, irriak, aurren oioak, iriaren atza. Amabostek jo. Hau zoberrian, zaat gizartearen bildin batean, hogeita mabosturteko gizon bat lurrean zen. Bulegoan etzen bestelagunik. Leio olak, betasalakituak pesala emeki emeki jaustean, emakume boz ez di bat relatza ziorako kontseiluak ematen hasi. Lurrean, nizam, dena ahansten entzeatu. Azkenean, pausa bat. Bostoren lan egin eta berrogei minutuko bake hori, zuela pentsatuz pozik zegoen. Bere begiak etzuten gehiago pantailetako ingurutxo erotua ikusten. Begiak utzak zitzaizkion. Bere zangoak ere, antzi zitzaizkion. Munduko gizarte guek bezala, zadek eguneroko plani memorietan relatsaziozko ariketak sarrerzi zituen. Metodo horri esker zigarren oreneko lana gaitza izaten zen. Gogoan izan zure ezgerreko bezoa, eskua, lurrean duzu. eskua astuntzen ari zaizu. Astuntzen. Astuntzen. Kantatzen zuen bos estiak. Nizamen gogoak ariketa ezagutzen zuelakotz bosari obeditzen zion. Nizamen gogoak ariketa gehiegi ezagutzen zuelakotz Ez kak ezin baztertu. Maometan nuek hogei minutuko pausa dugu. Besteek mundu zabaan hogeita hamar minutukoa. Gaur e naiz zerreki lasaituko. Hogei minutu iragan. Doinu eta boz estiak pixkanak aixildu. Kordobako Mairu Elisan, kriztauen denboran Elisan nagusia zenean, laugarren programa ez natu. Bideetako arroltzmatikoak eta espaloi mugikorrak gelditu. Nizamen bulegoan, Leio holak automatikoki igan eta gezi hori bat tronadurako xoko batean piztu, lamekerako bidea erakutsiz. Nizam, asperen batekin lurroial zaindua zegoen xokora, geziaren aspira joan zen eta bertan belaunikatu. Irianga indi osendu egin zen zilarrezko eskila baten soinua. Teheraneko erakustokian zegoen eskila zahar batena. Anartean, gerizarako robotak ez natu ta automuezin elektronikoa irugarren otoitza kantatzen hasi. Orduan, Espainiaguzian, denak hauspekatu. Teheranen, etzen otoitza egiteko tenorea. Eta iraneko lehendakaria Reza Ayatola, pentsaketan zegoen. Berri txar bat. Indiako gobernua, irandarra, Ero hori zela. Iran zaflako eder bat. Hori ezin onar. Bestalde, India eta Pakistaneko Mahometanoak ezina hantz. Anaiak, anaia ezin hil. Seregin. Mikromizillak erabilibear. Nondik. Nondik. Edo beste herri baten misila batzuk baitu eta erabili. Hortarako abiategi gorde berri bat, hobe. Rezaren eskuak terminaleko klabera onkituz. Kordoban zeten jakin jakina izuen. Igurikatu behar. Kordoban, automo ezinai Jendea zutitzen, bideetako arroltzmatikoak berriz sartzen, espaloi mugikorrak berriz ibiltzen. Etxe, bulego eta dendetan, gezi argiak hiltzen. Aiatola naguziaren potreta, irune urritan emana, une bat ageri taitzali. Nizam, zutik jadanik, Idazgailuko pantaila txikian bere notak irakurtzen nari. Bakea zurekin anaia. Nizamek jauziegin atea lerratzen espaitzuen entzun eta zuekin ere bai anaiaak. Iardeztean, ilundu zitzaion barnea. Bakea. baina etzuen fitzik erran. Zer da zure azken itza, anaia? Nire ustez denaden, nizamek besoa luzatu. Alak mi bat bai, ta bi belarri ere eman dizkigu, anaia. Itzegin baino lehen, bi aldi zentzuteko. Ikertu ditudan dokumentuen laburpen batekin dizuet. Telememoriak, zera dio. Hogei mendean, basamortua deitzen dugun herrialdean, baziren eskualerriko lau probintzi: Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia, eta araba. Mila irureon eta irurogeta marrean, kristauen urtetegian, mila bedratzeon eta larogeta mabian, bizkaiko zentral nuklear batean, zerbait gertatu homen zen. Ordinadoreak ez ditxe eta ematen ahal, eta gero, ego eskualerria, lurralde debekatua, ofizialki bilakatu zen. Horiezin zinetxia, erran zuen zadegeko iuka, lurralde debekatuak, munduko Gerlaren ondorioak direla badakigu. Horiez bederen, mila bederatzeun eta larogeta maobian debekatu zutela segur da. Eta arrazoia, ja? zergatik debekatua aden ez duzu bilatu, Ez du balio Anartean, hirugarren gerla gertatu, gutarrak eta etsaaiak espainian sartu, dokumentu hainitz suntzitu. Espaitakigu ere zer pasatu zen zentral hartan. Sartattze txiki bat? Entxegu bat? baditake. Nik ere jakin hainuke. Gaurko egunean irandarrek penintsula guzia daukagu baina inorre ezta basa mortuan sartzen. Airekorik txikienak ere ez dira hango zerutik pasatzen. Hipotesis batzuek, hango bizilagon guziak aspaldi hil direla diote. Besteek, bizilagunak han badirela. Nolakoak. Telememoriek diotenez, igustera joan zirenak, etziren handik itzuli zerpentsa lurralde hil bat izanen da besterik ez entzea gaitean androiden bidez hori bai emesortziak amar gutxitan bere alazen laugarren otoitza Nizamek bere burta eskuak jadanik arbitituak zituen. Huraetszion onkendu buruko mina. Burua erratera auartu ez zituen hitzez anua zitzaion. Lasaitzeko bere buruari hitz egin behar. Bai Erresuma handi bat altxatu dugu. Maometano gusiek ikurrin bera, ilargi xerra batekin. Bai, bederatzizarre apaindurik, baiez. Ez Maometanoen kapitalismo itsuari edo desberdintasuneri uko egin behar. Alaren berdintasun taanaitasunean bizi gara. Oraño. Kristauen fedea galtzenari, gurea, egunetik egunera, askarragoa. Pentsalari berriek, islama zintzoki berritu. Eta orai, zer. Aiatola, teknologoen orde, gerla saindua mikromizilesa paillatu nahi duen hori. Jakintzuna hote. Baizera. Ez alaren zerbitzaria. Handikaria baizik. Tronadurako gezia piztu zen. Laugarren otoitza egin behar. Teheranen, Reza aiatola pazientzia bilatzen ari. Klaberako lot buka atzola unkitu eta bat zenbakiaio. haio. Koraneko aurkibidea pantaila txikian agertzean, rezak klizki klaska haul bat aditu zuen. Inprimagailuarena. Horria makinatik ateratzean, Mesua irakurri zuen. Bazamortuan, mikromizilen geltokirik ezin altza. Ara igorri ditugun androideen berririk ez. Nizanek. Rezak horria hartu zuen, maina nezarri eta ari begira egon. Horria zu eta kerik abek izkaltzen, hautz bilakatzen, airatzen, itzaltzen. Enzunduzu, maili peloten zienzia fikzioa, Biharko horitzapenak ipuin mildumatik hartutako hiru istorio. Miren boga-boga eta feedback.